У той день вони ловили диверсанта. За агентурними даними, його скинув уночі ворожий літак у районі Липок. Вам не треба пояснювати, яка-то складна відповідальна справа ловити диверсанта. Скільки вона вимагає вміння, терпіння і витримки, і обережності, щоб не сполохати його, Заскочити зненацька, схопити і знешкодити. Тут просто так іти не можна. Тут треба скрадатися, повсти на а то й на животі. Сашко Циган, Марусик і Журавель обнишпорили вже весь куток і підповзли до гаю. Тссс, застережено підняв палець Сашко Циган який повз, як завжди, першим. Єсть! Марусик і Журавель порівнялися з ним і витягли шиї. Диверсантів було двоє. Вони сиділи у траві під липою і цілувалися. Диверсанти були дуже схожі на колгоспних комсомольців Васю і Клаву. «Ну скажи, скажи!» В перерві між поцілунками канючив диверсант Вася. Еге. капризно закополювала губу диверсантка Клава. Тобі скажи, а ти, спершу поїдеш до Києва. зачепися, пропишешся, викличеш мене. Тоді, може, й скажу. Зрозумів? Клаво, І не кажи, не кажи мені, я тут не залишусь. Що я дурна? Дурніша за всіх? Ти подивись, самі порожні позабивані хати. Один пришелепкуватий Коцюба. Хлопці перезирнулись і зневажливо скривилися. І втратили пильність. Під рукою в Сашка цигана тріснула суха гілка. – Стривай! – нашорошив вуха диверсант Вася. Довелося хлопцям негайно відступати. Вася був майже двометрового зросту, в армії служив у десантних військах. І якщо зважити на те, що дорослі чогось дуже не люблять, коли діти підглядають, як вони цілуються, то краще було тікати. Що хлопці і зробили з швидкістю майже надзвуковою. «Хай йому!» – отхекуючись, сказав Сашко Циган, коли вони були вже на небезпечній відстані. «Ага!» – хукнув Марусик. «Пождіть!» Он хтось іде. кивнув журавель. Хлопці причаїлися за велетенськими, як слонячі вуха, лопухами. По дорозі йшов незнайомий. Оце таки диверсант. впевнено сказав Сашко циган. Диверсант. мов луна, повторили марусик і журавель. По цій дорозі чужі знайомі не ходили. Ця дорога вела. Від птахоферми у колгоспні поля. Незнайомець був молодий з чорною борідкою у потертих джинсах і зеленій будзагонівській курці з яскравою емблемою на рукаві. Явно міський. За плечима метлявся невеликий рюкзак. Він звернув з дороги і попрямував до хати діда коцюби. Хлопці поповзом. Рушили за ним.